au fost prelucrate în cadrul studioului emisiunii creștine de radio, la care ascultați sub forma lecțiuni de 30 de minute care să se preteze difuzărilor pe calea undelor de radio. Lecțiunea de zi C089 va debuta cu prilejul citirii versetului 31 al capitolului 12, întia epistola lui Pavel către Corinteni, verset la care vom ajunge de îndată după ce mai întâi vom citi felul în care un tânăr a învățat să se roage lui Dumnezeu, Deosebit de importantă pentru noi toți copiii lui Dumnezeu. Citeam undeva că un copil al Domnului l-a rugat pe pastor să-i dea și lui ceva de lucru pentru Domnul. Pastorul l-a întrebat: Dumneata, ai vreun prieten? Am, a răspuns tânărul. Prietenul dumitale este copil copilul lui Dumnezeu? A continuat pastorul cu întrebările. La care tânărul răspunde: Nu, el este acum tot așa de ușuratic cum eram și eu înainte vreme. Atunci, du-te și roagă-l să-l primească pe Iisus Hristos ca mântuitor al său. O, nu, spuse tânărul, nu pot să fac așa ceva, dați-mi altceva de lucru. Bine, a răspuns pastorul, atunci te rog, promitem că ai să faci două lucruri. Primul este, niciodată n-ai să vorbești cu prietenul tău despre mântuirea sufletului. Iar al doilea, că de două ori pe zi te vei ruga pentru el. Da, asta pot face cu plăcere, a răspuns tânărul. N-a trecut însă nicio săptămână. Când tânărul a venit în mare grabă la pastor și l-a rugat să-l ierte pentru una din promisiunile sale. Era vorba despre promisiunea făcută că nu-i va vorbi niciodată prietenului său despre Isus. Ce se întâmplase? Din momentul în care a început să se roage pentru prietenul lui, a căpătat dintr-o dată și călăuzirea, puterea și îndrumarea lui Dumnezeu dorința fierbinte de a-i vorbi prietenului său. Și pentru că se rugase pentru el, Dumnezeu pregătise inima prietenului să primească tot ceea ce acum, cu atâta dragoste, tânărul credincios îi împărtășea. Doresc acum să fac câteva observații, câteva comentarii pe marginea acestei expuneri, dar fără să mă înțelegeți greșit cum că aș fi împotriva misiunii. Eu însumi mă ocup de misiune și sunt de acord că cuvântul lui Dumnezeu așa ne spune să mergem și să propovăduim cuvântul Domnului până la marginile pământului. Dar nu uitați, trebuie să aibă un început misiunea. Misiunea trebuie să înceapă din locul în care te găsești. Pentru că la faptele apostolilor capitolul 1 cu versetul 8 Domnul Isus, atunci când spune Îmi fi martori spune începând din Ierusalim adică locul geografic în care se aflau atunci apoi în Iudeea ceea ce ar însemna regiunea sau județul după aceea Samaria dincolo de județi cum ar fi țara și apoi până la marginile pământului. Ei bine Tânărul acesta a luat o lecție foarte bună de la pastorul care, se vede, era destul de înțelept, a învățat să înceapă misiunea cu chiar colegii lui de serviciu, colegii lui de lucru și prietenii lui din imediata lui apropiere. Sunt convins că acest tânăr a ajuns apoi să fie folosit de Dumnezeu cu folos și mai departe, pentru că dacă a învățat să fie martor după modelul, după principiul spus de Dumnezeu, începând cu locul în care te ești, în care te afli, Domnul apoi l-a folosit în continuare și în Iudeia și în Samaria și Dumnezeu știe până unde va fi ajuns cu tânărul acesta. Vreau să fac observația că noi avem toți chemarea de misionari. Când Domnul Isus Hristos le spune ucenicilor la faptele apostolilor, capitolul 1 cu versetul 8, ci voi veți primi o putere și îmi veți fi martori, începând din Ierusalim, Iudeia, Samaria și până la marginea Pământului, aceasta a spus-o tuturor acelora care au primit puterea, aici Domnul Isus se referea în mod expres la Duhul Sfânt, care urma să fie vărsat, pe pământ după ce el Isus se va fi înălțat la cer Domnul Isus s-a înălțat la cer chiar sub ochii lor și peste 10 zile a venit și puterea despre care vorbea Domnul Isus, persoana Dumnezeirii, a treia persoana Dumnezeirii Duhul Sfânt și aceasta a făcut din ei martori începând din Ierusalim și apoi așa cum ne arată Cartea Faptele Apostolilor, această mărturie s-a extins dincolo de Ierusalim, iudeea, Samaria și până la marginile pământului. Sigur că da, până la marginile pământului suntem chemați noi, ceilalți credincioși, să o ducem mai departe. Trebuie să învățăm foarte bine că noi toți suntem misionari, vrem sau nu vrem. Noi dacă am primit Duhul Sfânt al lui Dumnezeu ca urmare a pocăinței urmate de botez, atunci în modul acela imediat, instantaneu am devenit misionari, adică să fim martori ai Domnului Isus Hristos. Ca martori ai Domnului Isus Hristos, noi suntem chemați să dăm mărturie față de cei din imediata noastră apropiere. Dacă sunt împrejurări cum a fost a tânărului acestuia, în care nu i-a putut vorbi, se datorează în cea mai mare parte faptului că nu ne rugăm. De îndată ce tânărul a ascultat sfatul pastorului și a început să se roage pentru tânărul acela, pentru colegul lui, Duhul lui, Dumnezeu a și început să lucreze în prietenul lui și sunt convins că aici lucrurile au stat așa, prietenul a fost acela care l-a escodit pe credincios, ce-i cu tine, de ce te-ai schimbat, de ce nu mai vii cu mine la băutură, de ce nu mai vii cu mine la distracții și atunci tânărul credincios a fost imediat inspirat călăuzit și împuternicit de Duhul Sfânt să-i vestească Evanghelia. Iată o întrebare pentru mine și pentru dumneata care ești credincios. Nu știu de care vei fi fiind și nici nu contează, nu mă interesează. Dacă ești născut din nou, dacă te-ai pocăit, dacă Domnul Isus Hristos a intrat în viața dumitale și ca urmare acestui fapt ai primit Duhul Sfânt, ești copil al lui Dumnezeu, ești martor al lui Isus Hristos. Ia spune -mi. La câți din prietenii dumitale, din cei din imediată apropiere, la câți din rudele dumitale, la câți din cunoștințe le-ai vorbit despre Domnul Iisus Hristos, la câți din colegii de serviciu cu care te afli, la câți călători din tren cu care ai umblat sau la câți călători cu căruța cu care ai fost, la câți ai spus despre Domnul Isus? Dacă n-ai spus, n-ai spus pentru că nici tu te-ai rugat. Fă bine și urmează sfatul acestui pastor, de altă este sfatul domnului, să începi să te rogi Roagă-te pentru rudele tale Din aproape, roagă-te pentru Colegii de serviciu, roagă-te Pentru colegii de școală și de facultate Roagă-te pentru cunoștințe Pentru prieteni, roagă-te Ca Domnul să te însoțească atunci când Pleci într-o călătorie și să vorbești Celor din tren, din mașină, din avion Și pe unde te afli Roagă-te cu insistență Făți o listă de rugăciune, este cel mai Bun lucru, dacă îți faci o listă De rugăciune, curând n-ai să mai ai nevoie de ea pentru că aducând în mod sistematic în rugăciune în fiecare zi o dată dacă nu de două ori pe cei pe care ai pus pe listă ai să-i înveți pe din afară iar când ai să mai adaugi câte unu doi trei și ai să adaugi dacă ești un om dedicat rugăciunii atunci ai să-i ții minte și pe aceștia făci, deci o listă de rugăciune și adună înaintea Domnului pe toți cei cu care Domnul te pune în legătură din dimineață de când deschizi ochii și până seara până când obosit te lungești pe pat ca să-ți guși binecuvântata și bine o odihnă. Doamne Dumnezeule, Tată ceresc! Te rugăm să binecuvântezi ascultarea acestui mesaj, călăuzindu-ne pe toți, vorbindu-ne tuturor celor care sunt în copiei tăi despre nevoia expresă de a ne ruga pentru cei nemântuiți din jurul nostru și apoi a le împărtăși cuvântul tău cel sfânt. Să facem lucrul acesta, Doamne, din recunoștință pentru ceea ce ai făcut Tu însuți pentru noi și apoi și ca obligație și să o facem aceasta pentru slava Ta și binele celor din jurul nostru, cât și al nostru. Amin. Du-te și spune, du Iona, și spune. Se vor focăi poate se vor pocăi. Domnul i-a vorbit zicând, Iona nu mai zăbobit, ci vestește la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 Îndreptându-ne acum către cuvântul lui Dumnezeu, vom da citire versetului 31 al capitolului 12 al întâiei epistole a lui Pavel către Corinteni, ultimul verset din acest capitol. Umblați după darurile cele mai bune și vă voi arăta o cale nespus mai bună. Dragii mei, îndemnul este limpede și puternic. Umblați după darurile cele mai bune. Toate darurile arătate în versetele dinainte, deci și vorbirea în limbi, care este darul cel mai din urmă, toate sunt mai puțin bune față de darurile cele mai bune după care Duhul Sfânt ne îndeamnă să umblăm. După darurile cele mai puțin bune, Duhul Sfânt nu ne îndeamnă să umblăm. Ele ne sunt date de Dumnezeu în măsura nevoii lucrărilor sale pe care El o cunoaște pe deplin. După darurile cele mai bune însă ne îndeamnă să umblăm. Care sunt aceste daruri cele mai bune? Unii credincioși sunt de părere că darurile cele mai bune după care suntem îndemnați aici să umblăm sunt cele care ajută pe alții. Spântul Ioan Gură de Aur, acest loc din scriptură, spune că darurile după care umblau corintenii erau mai mici și de aceea au fost îndemnați să umble după daruri mai bune, nu mai mari. Și aceste daruri mai bune sunt cele mai folositoare, încheiat citatul lui Spântul Ioan Gure de Aur. Darul cel mai bun însă, cel mai mare și cel mai necesar pe care l-a dat Dumnezeu omului este Fiul Său, Iisus Hristos, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea că a dat, iată deci darul lui Dumnezeu, a dat pe singurul lui Fiu pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Da, după Domnul Isus Hristos, după contopirea noastră desăvârșită cu El, după primirea vieții Lui în noi, trebuie să umblăm noi înșine, să dorim necurmat în dumnezeirea noastră, să stăruim necurmat după asemănarea cu El în toate laturile vieții. Iată la ce suntem noi îndemnați cu toată puterea de Duhul Sfânt. Umblați, dar după darurile cele mai bune... Domnul Isus este și dăruitor și dar, după cum este și preot și jertfă, El este și rob și împărat, El este și păstor și miel. Da, El este unic în felul Lui. Să umblăm să ne însușim tot mai mult, în chip desăvârșit pe El în toată trăirea noastră, în toată umblarea noastră, pentru că El este cel mai de trebuință și pentru noi, și pentru alții adevărata năzuință de a te înălța este una singură să umbli după Hristos și la fel ca Hristos cine seamănă mai mult cu Hristos este cel mai înălțat și cel mai folositor pentru semen un înțelept zice urmește dacă vrei să realizezi ceva un scop care te depășește Hristos este scopul nostru, ținta noastră fericită, spre el vrem să ne avântăm mereu și mereu. Dacă umblăm după darul cel mai bun, descoperim și calea cea mai bună, care este dragostea. Umblați, dar după darurile cele mai bune și vă voi arăta o cale nespus mai bună. Calea aceasta nespus mai bună este dragostea. Spre dragoste duc toate celelalte daruri înșirate mai sus de Sfântul Apostol Pavel. Când s-a ajuns la dragoste, nu mai este nevoie de niciun dar din cele amintite, căci dragostea le însumează pe toate. Hristos este darul cel mai bun, este suma tuturor darurilor cele mai bune, dar tot el este și calea nespus mai bună, adică dragostea. Dragostea duce la dragoste, duce la darul cel mai bun, ferice de cel care înțelege taina aceasta și se contopește cu ea pentru vecii vecilor. Citim la 1 Ioan 4 cu versetele 8 și 16, Dumnezeu este dragoste, El este izvorul tuturor darurilor, de aceea, după ce în versetul acesta cu care se însprevește capitolul 12 suntem îndemnați să umblăm după darurile bune arătându ne se o cale nespus mai bună, imediat începe capitolul 13 cu versetul 1 unde se vorbește exact despre calea aceasta nespus mai bună și anume dragostea. Am ajuns așadar la capitolul 13 al 1 epistole a lui Pavel către Corinteni de unde vom da citire versetului 1. Chiar dacă aș vorbi în limbi omenești și îngerești și n-aș avea dragoste, sunt o aramă sânătoare sau un chimbal zângănitor. Dragii mei, mare este dragostea. Este așa de mare cât Dumnezeu pentru că Dumnezeu este dragoste. Despre nimic în lume nu s-a scris atât de mult cât s-a scris despre dragoste. Nimic în lume n-a fost cântat mai mult ca dragostea, pentru că nimic în lume nu-i mai apropiat de viață ca dragostea. Există însă dragoste firească, naturală, pe care o părinții față de copii copiii față de părinți, rudele și prietenii între ei, și există și dragoste dumnezeiască, dragoste care întrece puterea de pricepere a omului, firesc, turnată de Dumnezeu în inima celui credincios prin Duhul Sfânt. Așa citim la Roman 5 cu 5. Despre această dragoste vorbește Sfântul Apostol Pavel în capitolul 13 din epistola pe care o studiem. Se zice că nimeni n-a scris ceva mai frumos și mai adevărat despre dragoste, cum a scris acest mare om al lui Dumnezeu. Capitolul 13 din I a Corinteni este cea mai frumoasă cântare a dragostei dumnezeiești, dragostea creștină. Dragostea despre care este vorba în acest capitol nu este o teorie frumoasă, mește și alcătuită, ci este viață ființă. Este Domnul Iisus Hristos însuși. El este arătat aici în toată plinătatea Lui. Și cum pe Dumnezeu care este Duh nu-L pot înțelege oamenii firești, tot așa și dragostea care este Dumnezeu. Numai cei născuți din nou din Dumnezeu, prin credință și pocăință adevărată, numai ei pot înțelege taina dragostei dumnezeiești din acest capitol. Cine are legătură vie cu Domnul Isus prin credință, va trăi dragostea cea adevărată și o va împărți pretutindenii. Dragostea din Dumnezeu vine în inima omenească numai prin credință. Dacă nu începi cu credința care unește sufletul cu Hristos, dragostea n-are pe unde să vină. Deci ca să ajungă cineva la această dragoste, așa cum s-a amintit, trebuie să se întoarcă la Dumnezeu prin credință, primind pe Domnul Iisus Hristos ca stăpân și mântuitor. Atunci devine o mlădiță din tulpină care este Hristos. Nu putem iubi cu adevărat Decât cu dragostea lui Dumnezeu pe care el o toarnă în orice inimă credincioasă Cu această dragoste iubim pe Dumnezeu, pe frați, pe oameni și pe vrăjmași Dragostea dumnezeiască este viața Domnului Isus în omul credincios Fără ea nu crește nicio virtute adevărată în pomul vieții sale Toate virtuțile primesc valoare prin dragoste dacă lipsește dragostea dintr-o inimă, totul se veștește, totul se întunecă. Dragostea este viață, lumină și frumusețe. Ea dă adevărată fericire ființelor. Capitolul 13 din 1 Corinteni se împarte în trei părți. În primele trei versete, Apostolul Pavel vorbește despre valoarea dragostei. Apoi, de la 4 la 7 versetele 4 până la 7 vorbește despre virtuțile dragostei și în versetele de la 8 la 13 vorbește despre biruința dragostei versetul 1 deci care este parte din ceea ce vorbește despre valoarea dragostei spune chiar dacă aș vorbi în limbi omenești și îngerești și n-aș avea dragoste sunt oara măsătoare. Sunt un cimbal zângănitor. A vorbi în limbi omenești și îngerești. Oare ce înseamnă aceasta? A face zgomot, atât tot. Prin arta vorbirii mele, dacă o am, voi reuși să produc un anumit sunet. Dar și arama șechimbalul fac la fel. Fără dragoste, nu sunt decât un instrument mort fără personalitate și fără putere nu sunt decât un făcător de zgomot zdranga-zdranga. Cel lipsit de dragoste, zice Sfântul Ioan Gure de Aur, se aseamănă cu lucrurile neînsuflețite și fără simțire. În Corint era o adunare plină de daruri și mai ales plină de vorbitori în limbi. Acest dar era cel mai răvnit de către toți. Dragostea însă lipsea aproape totalmente și tocmai aceasta e pricina pentru care lipsea unitatea dintre ei. Corintenii erau instrumente gălegioase și nu aduceau nici un folos lucrării lui Dumnezeu în mijlocul păcătoșilor care aveau nevoie de mântuire. Corintenii stăruiau prin post și rugăciune după vorbirea în limbi. Dar nu tot așa făceau când era vorba de dragoste, care este calea nespus mai bună, de altfel singura cale care contopește pe om cu Dumnezeu și pe om cu om. Dar stați puțin, haide să nu judecăm aspul pe Corinteni, ci să privim acum spre noi înșine. Cum stăm noi față de dragostea adevărată? Căci dragostea este inima vieții creștine. Dacă această inimă n-are o mișcare regulată, viața este bolnavă și neputincioasă. Nu poate înfăptui nicio lucrare, iar dacă nu mai bate inima, trupul este mort și fără nicio valoare cu toate podoabele care ar putea fi peste el. Oricât de mare ar fi un lucru, dacă nu e făcut din dragoste, nu valorează nimic sau valorează zero tăiat. Înainte de toate, spune Sfântul Ioan Gure de Aur, creștinul adevărat trebuie să aibă dragoste. Religia trebuie să fie mai puțin o teorie și mai mult o chestiune de inimă, de dragoste. Creștinismul adevărat este religia iubirii. Orice credincios la care dragostea nu-i principală trăsură de caracter nu este credincios. Dragostea curată transformă visul vieții în adevăr, de aceea e atâta nevoie de dragoste pe pământ. Cine să împartă dragoste dacă cei ce zic că sunt mădulare din trupul lui Hristos nu fac ei lucrul acesta? Dragostea este ceea ce definește o religie moartă plină de ritualuri, de pompe și de câte obiceiuri? față de credința vie în Domnul Isus Hristos. Credința vie în Domnul Isus Hristos umple inima celui care o are cu dragoste vie și arzătoare pentru cei din jurul lui și transformă viața celui care a primit-o deopotrivă ca și pe acelor din jurul lui. Aceasta este o deosebire esențială între o religie, și dragoste, religia face pe om să se ocupe de problemele lui personale, credința adevărată este dragoste care se revarsă spre aproapere și nu se liniștește decât atunci când poate să se dăruiască celor din aproape. Creștinismul adevărat este deci religia iubirii. Lumea nu are nevoie de ceremonii, de fasturi, de sărbători și practici religioase, ci are nevoie de dragoste, adică de Hristos, căci El, Hristos, este dragostea Lui Dumnezeu întrupată. Oricine își ia ca program dragostea, trebuie să o trăiască El mai întâi, revărsându-se către cei din jurul Lui. Dragostea Lui Dumnezeu nu-și găsește obiectul, ci și îl creează. Dragostea omenească se naște din obiectul ei. Chiar dacă aș vorbi în limbi omenești și îngerești și n avea dragoste, sunt o aramă sunătoare sau un chimbal zângănitor. Sfântul Apostol Pavel pune dragostea față față cu prorocia, cu tainele, cu credința, cu jertva și cu suferința. Acestea sunt lucruri nobile și greu de dobândit. Dar iubirea este mai presus cu mult mai presus decât toate la un loc. Dacă am izbutit să avem toate acestea în de săvârșit, fără să avem dragoste, n-avem niciun câștig, pentru că numai iubirea le dă căldură și strălucire. Dragostea este rădăcina și inima tuturor celor la alte virtuți, dar dacă moare ea, mor și celelalte virtuți împreună cu ea. Doamne Dumnezeul și Tatăl meu din cer, mulțumesc cu recunoștința adâncă pentru că dragostea ta m-a căutat ca să mă facă și pe mine un fiu al dragostei sau o fică a dragostei. Vreau să fiu chiar așa în orice timp și în orice loc. Vreau nu numai să vorbesc, să scriu sau să cânt despre dragoste, ci să fiu dragoste întruchipată din tine pentru ca să mă poți folosi în lucrarea ta pe pământ. Vreau să iubesc la fel ca tine pe toți credincioșii tăi, frații mei, pe toți oamenii și pe vrăjmași deopotrivă. Mulțumesc pentru noua lumină despre dragoste pe care mi-ai dat-o astăzi prin cuvântul tău. Aprinde tot mai mult focul dragostei pe altarul tău și spre propășirea lucrării tale pe pământ, prin mine și prin toți ai tăi. Amin. Iubiți ascultători, la punctul acesta anunțăm încheierea programului C089 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Doamne Dumnezeule, fă din noi toți oameni plini cu dragostea care ești tu pentru slava ta și fericirea noastră veșnică. Amin! Cum